Я втекла до свого намету. Філ лежав з головою в мішку. Я постояла біля підпори. На примусі википав чай, машинально загасила примус, а в голові снували безжальні слова мерсьє. Мені стало неймовірно важко і бридко. Я теж залізла з головою до свого мішка. У наметі нас лишалося тільки двоє. Я та Філ. Решта, почувши гвалт, напхалися до другого намету. Пробувала вилити свою муку слізь, але сльози не бігли, я збридла сама собі. В душі не було жодного слова співчуття й співучасті. Мала б підійти до філа і розрадити його, та не знайшла для цього мужності й сили. Невже я повірила словам того Марсія? У мішку мені зробилося зовсім нестерпно. Я нетерпляче вивільнилася і порачкувала надвір. Тепер чула кожне вимовлене в тому наметі слово. Терези поволі схилялися в один бік. Усі починали вірити в причетність сіла до японської афери. Навіть Хоцудай, який раніше скептично ставився до тверджень наріти. Але найзапальніше виступали Естрада й Раймон. Я не чула тільки голосу матроса. Та врешті почула й його. Якщо в нього не сіли батареї, він теж мусить знати про Криголам, навіть за умови, що ні з ким не підтримує двостороннього зв'язку, а тільки слухає, як ото ми. Матрос сказав про Тацура Курасаву, і мені трохи відлягло. Булат не міг повірити в підступність професора. Сіл марш, і раптом промислове шпигунство – це якось не вкладається в голові. 20 листопада. «А що коли і справді так?» Я сказав українцеві. «Мосьє Матрос, ви як собі знаєте? Але ми не маємо права спускати з нього очей. Тепер усе залежатиме від нього». Той відповів. «І все таки невірогідно, Мерсієн. Я і йому повторив теорію про винятки, які, повторивши стільки разів, набувають статусу правила». А вже ж факт. Ми тільки не знаємо, в кого ті бісові папірці. В Курасави чи в Мосьє Доктєра. Але ми не знаємо ще одного. Куди рушив той Курасава? Слідом за нами чи на Галібей. Матрос недовірливо посміхнувся. Хіба ми не знаємо тільки цього? Курасава може давно бути на Модгеймі. Вже два місяці товчимося на цьому шляху. Курасава не міг проскочити зовсім не поміченим. Залишив би хоч незначний слід. Було таке враження, ніби матрос умисне провокує мене, щоб вивірити власні підозри і здогади. Він сказав, професор не хотів іти до мису Норвегія. Тяг нас усіх у протилежний бік, до Галлібея. Спочатку Спочатку справді було так. Та потім він підозріло швидко згодився з нами. Сталося щось таке, чого ми не знаємо Нас ніхто не чув Ми відійшли на добрих 30 кроків однамету Ризикуючи заблукати в сірії млі Як ми мало знаємо, Марсьє? А де ж поділась документація? Мосьє доктор її десь прикопав У надійному місті А алмази зумисне залишив на і Сан Урахуйте Бо ж головна цінність у тих папірцях він їх заховав або ж передав з рук у руки тому аферистові Курасаві. Я й сам заплутався у власних думках, але одного я цілком певний – у мосьє доктєра писочок у пушку. Це навіть було видно з тієї реакції, як він зустрів обвинувачення Наріти Сан, не сказав на свої виправдання жодного слова. А за наметами починається сильний буран». Буран шалів із суботи, і примішки люди самі собі здавалися жменою мишей, що потрапили в глуху пастку. З-затишного боку на миті витворились гори снігових дюн. Зернистий сніг злягався, угинаючи брезент. Під тиском цієї ваги підпори могли кожної миті луснути, а червоний стовпчик спиртового градусника опустився до мінус 42. Навіть у парних мішках мерзли боки.